Як і коли буде вирішено конфлікт на Сході України? Мені важко прогнозувати. Не просто відокремити мої уявлення про те, якими будуть російсько-українські відносини в найближчі кільканадцять років від того, якими я хочу їх бачити.